Dumnezeu economisește omului mândru necazuri spite spre a se mântui. Celui ce are trup puternic îi dă o boală, spre a nu mai fi nestăpânit. Necazule zdrobesc inima, și din această zdrobire iese rugăciunea. Nu trebuie să ne împotrivim celui viclean în cuvinte, căci împotrivirea face să crească răutatea. Precum zice Ava Dorotei: Înătătorul cel bun trece pe sub val. Când omul nu se poate împotrivi gândurilor sale, va trebui cel puțin să le spună starețului său, duhovnicului său, și atunci se va folosi. Lucrarea duhovnicului este grea, deoarece trebuie să detecteze neîncetat greșelile fiilor săi duhovnicești, punând degetul pe rană. Aceasta stârnește împotrivire și naște ură. Gândurile care vin în minte, mai ales în timpul rugăciunii, vădesc existența patimii. Pe cât de des vin aceleași gânduri, pe atât de adânc sunt îndrădăcinate respectivele patimi. O astfel de patimă are rădăcini adânci și este trebuință de multă osteneală și durere pentru a se tămădui. Prin urmare, gândurile din timpul rugăciunii ne ajută să distingem care este starea noastră, care ne sunt patimile. Se întâmplă ca la proiecția unui film cinematografic. Dacă există lumină în spatele peliculei, atunci toate se văd limpede pe ecran. În lipsa luminii nu se poate distinge starea existentă. În general, va trebui să trăim cu simțământul păcătoșenii. Aceasta dezvoltă o pocoință adâncă și astfel se pune în lucrare și rugăciunea. Nimeni nu trebuie să se spioneze pe sine, să nu-și urmărească stările rugăciunii pe care le are în lăuntru său. În Pateric citim că asupra unui monah a nevărit o femeie. Atunci a început să se roage și s-a aflat afară pe drum. Cum s-a petrecut aceasta? Socotesc că rugându-se intens în har, a ajuns la extaz și fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, cum zice Pavel, în această stare pășea și a ieșit afară din acea casă, adică înaintea trupește fără să-și dea seama. Și când și-a revenit în sine, a priceput că străbătuse oarecare distanță. Pentru aceasta, în toate situațiile dificile din viața noastră, trebuie să ne rugăm intens spre a depăși problemele. lăudați le Domnul, toate -le pe el, toate. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate arată-mi calea voii Tale și dăm să umblu în fața Ta fără păcat. Tu, Doamne, Tu știi cele de care am nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! The și de-a dânsel da ve desbracă dulce cu Christos de un chip afi să